Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Etin və zeytun. And olsun əncirə və zeytuuna. V Tur Sinin. And olsun Sinay dağına. وهذا البلد الامين امان olsun bu tehlikesiz sehere biz laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim insani en gozel surette yaratdik sum maradadnahu asfala safilin Sonra isə onu aşağı katların ən aşağısına qaçacağıq. İlləlləzîna âmanû və amilussâlihâti fələhum əcrün geyrüməmnûn. İman gətirib xeyirxah işlər görənlər istisna olmaqla onlar üçün tükənməz mükafat hazırlanmışdır. Fəməyukezzibukə bədu bid Bundan sonra dini yalanlamağa səni nə məcbur edir? Ələysə Allahu bi əhkəmil hakimin Məyər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi?